і зараз про це згадала. Я бачила, як двоє чоловіків побігли за ріг будинку міст Ройстер, а незабаром помітила, що горить кухня. А ви знаєте, хто вони такі? Ні, було вже зовсім темно, і я не впізнала їх. Але певна, що бачила. Кому потрібно було підпалювати будинок міст Ройстер? Кому і навіщо це потрібно? Що я наробила? Що я наробила, ніколи собі не прощу. Я винна, я! Жень. Жень! О, Візі! Візі, ти тут! Живий і здоровий! Ах, тільки одна в мене втіха, що ти не згорів живцем, як Лоуена! Я б собі смерть заподіяла, коли б ти теж згорів! Ой, Боже, бідний Візі, Гудвілі! Бідний Візі! Ні да тобі голову прихилити, а? Немає в тебе більше домівки, немає. Що ж тепер з тобою буде, візія? Вся моя одежа згоріла. Тільки згоріла. ти лишилась, що на мені. Бозна на кого я стану схожий, поки наскладаю грошей, щоб пошити собі пристойну одежу. Ой, боже, боже. Я ні. Я почув про цю жахливу подію лише кілька хвилин тому і зараз же прийшов сюди. Жахливо те, що сталося, oh. Дженні, просто жахливо. Я боягус, Дженні, я боявся Дейда Уомика. Я знав, що повинно трапити сьогодні ввечері на заході сонця. Даремно ви звинувачуєте себе, Майло. В житті є багато речей, значно гірших, ніж пожежа будинку. І одна з них – це бути боягузом. Я зрозумів це сьогодні. Ви зробили те, чого не насмілився зробити ніхто в місті. Викинули виклик, Дейду у омеку. Дженні, якщо ви це можете, то можу і я. Мені потрібна така сміливість, яка є у вас. І вона в мене буде, згадайте мої слова. Я обшукаю все місто. Шукатиму, поки не знайду достатню кількість свідків, а потім доведу на суді, що тут є винні в убивстві. Ерскін Колдуел. Адреса злочину – Солісоу. Український переклад Володимира Митрофанова. Інсценівка та постановка Ніни Новоселицької та Вікторії Сидоряк. Запис 1963 року. Скільки разів я чула, що в наші часи такій немолодій жінці, як я, так само важко вийти заміж запутню людину, як миші напитись молока із одного блюдечка з котом. Дженні, я хочу сказати вам щось дуже важливе. Я давно збирався це сказати, але раніше завжди знаходилась причина зволікати її, відкладати розмову. Зараз саме час сказати це вам. Що саме, Майло? Мені набридла самотність, Дженні. Дуже можливо, що і вам вона набридла. Я не бачу причин, чому б вам не перебратись до мене. Не знаю, Майло. Чи слід мені перебиратись до вас? Я не заміжня, а ви знаєте, як люди тепер люблять судити... Завтра вранці ми насамперед припинимо всі можливі пересуди. Підемо в будинок суду і виконаємо звичайні формальності, яких вимагають нас закони, суспільство. Майло, ви хочете сказати, що ми справді... Одружимось? Це ж звичайна процедура, Джані. О, Майло Рейні, за все моє життя ви єдиний чоловік, який серйозно мені освідчився. І тепер я так розгубилась, не знаю навіть, що їй сказати. Ви потрібні мені, Джані. Щоб допомогти мені. Ви сильні, а я слабкий. На початку життя малими дітьми, всі ми боїмось темряви і ховаємось від страху під ковдрою або за спиною наших батьків. Коли ми стаємо старшими, декотрі з нас починають боятися самого життя, і ми шукаємо інших місць, щоб сховатись від нього.